Розділ 18. У Діснейленді гарно? Я казала, жодних парків розваг. Я знаю, що ви казали, але це не лише американські гори і каруселі у формі чашок. У Флориді є кіностудії та науковий осередок. Це насправді досить пізнавально. Не думаю, що 35-річному колишньому керівниковій компанії потрібне навчання. Туалети для інвалідів є на кожному розі, і працівники неймовірно турботливі. Жодних проблем. Далі ви розкажете, що є доріжки для людей з обмеженими можливостями, еге? Вони йдуть на зустріч кожному. Чому б не спробувати Флориду, міськ Кларк? Якщо вам не сподобається, можете поїхати в парк розваг «Морський світ» і погода гарна. Думаю, я знаю, хто вийшов би переможцем у шоу «Вілл проти косатки». Здавалося, що турагент не слухав мене. Це одна з компаній, які мають найвищий рейтинг у роботі з інвалідами. Знаєте, вони багато чого роблять до добродійного фонду «Загадай бажання», де людей, які помирають». «Він не помирає», – сказала я і сердито скинула дзвінок, коли війшов в ВІЛ. Я перекладала слухавку з однієї руки в другу, а потім поклала її і закрила блокнот. «Кларк, усе гаразд?» «Так», – жваво усміхнулася я. «Маєш гарну сукню?» «Що?» «Що ти робиш у суботу?» Він терпляче чекав. Мій мозок усе ще був десь поміж косаткою і турагентом. «Нічого, Патрика не буде весь день. Він на тренуванні. А що?» Він зачекав кілька хвилин, перш ніж відповідати. Не діставав задоволення від того, що ось-ось мене здивує. Майдама на весілля? Я так і не дізналася, чому Вілл знанацько надумав їхати на весілля Алісії та Руперта. Припускаю, що то була звичайна його впертість. Ніхто не чекав, що він піде, та найменше, але Руберт Руперт і Алісія. Можливо, вчинив він саме так, щоб нарешті припинились розмови. Утім, гадаю, за останні кілька місяців усе те втрачало силу, щоб завдати йому бодай якогось відчутного болю. Ми вирішили, що обійдемося без нато нової допомоги. Я зателефонувала дізнатися, чи підходить намет для інвалідного війська ВІЛА. Коли Алісія збагнула, що ми насправді не відхиляємо запрошення, в її голосі почулося збентеження, і я второпила, що запрошення те було лише для годиця. «Ну, є маленька сходинка до намету, проте, здається, люди, які встановлюватимуть намет, казали, що могли б забезпечити і пандус», – мовила вона. Це буде люб'язно, дякую, відказала я. Побачимося в день весілля. Ми зайшли в інтернет і вибрали весільний подарунок. Вілл витратив 120 фунтів на срібну фоторамку, а за вазу, про яку сказав, що вона зовсім гидка, віддав іще 60 фунтів. Мене вразило те, що він міг витратити так багато грошей на того, хто справді йому навіть не сподобався, але протягом тижнів роботи у тренерів я постерегла, що в них інше ставлення до грошей. Вони не задумуючись підписували чеки з чотиризначними числами. Якось я бачила виписку з банківського рахунку Віла, коли її залишили для нього на кухонному столі. Там було зазначено достатньо суму, щоб купити вдвічі більший будинок, ніж нас. І то був лише його поточний рахунок. Хонок. Я вирішила вбратися в свою червону сукню. Почасти тому, що знала, вона подобається Вілові. А тепер ще й стало очевидно, що йому потрібно буде щонайменше підтримка, яку він може дістати. А також тому, що насправді я не мала інших суконь, які б наважилась одягнути на такий банкет. Вілові гадки не мав про страх, який я відчувала на саму думку про відвідане світського весілля в ролі допомоги. Щоразу, коли я думала про непіреємні голоси, оцінювальні погляди в наш бік, а натомість хотіла провести день, дивлячись, як Патрик намотує круги. Воно, може, й нерозумно було з мого боку переживати, але що я могла із собою вдіяти? Думка про гости, які зверхня дивитимуться на нас обох, змушувала мене нервуватися». Я нічого не сказала Вілові, але за нього боялась. Рішення піти на весілля до колишньої скидалось на мазохійський вчинок за будь-яких обставин. А піти на зборище, де буде повно твоїх давніх друзів і колег по роботі, щоб подивитися, як твоя колишня дівчина одружуватиметься з твоїм колишнім другом, це видавалось мені прямим шляхом до депресії. Я спробувала не тікнути йому напередодні до події, але він проігнорував мене. «Якщо я за це не переживаю, Кларк, то й тобі не варт», – мовив він. Я зателефонувала Трині і розповіла їй, «Перевір інвалідний візок». Усе, що вона сказала. Це вперше я буду з ним на певній відстані від дому, і це буде страшенна катастрофа. Можливо, він просто хоче нагадати собі, що є речі гірші за смерть. Смішно. Трина неуважно слухала нашу телефонну розмову. Вона готувалась до тижневого навчального курсу із наданням місця проживання майбутнім потенційним бізнес-лідерам і відчувала потребу в мамі та мені, щоб доглянути Томаса. Подія, так як вона казала, мала бути фантастичною. Мала прийти кілька відомих людей, її керівник посвятив тому, щоб вона, єдина людина з усієї групи, не оплачувала внески. Коли трена зі мною розмовляла, то також щось робила на комп'ютері. Було чути стукіт її пальців по клавіатурі. Добре тобі сказала я. Це в якомусь коледжі в Оксфорді, навіть на колишньому політеху. справжній Оксфорд з замріяними шпилями. Чудово на хвилику вона завагалась. Він не схильний до самогубства. ВІЛ? Не більше, ніж звичайно. Ну, це щось почувся звук, який повідомив про надходження листа на електронну пошту. Я краще піду, трена. Гаразд, гарно провести час. О, не вдягай тієї червоної сукні, у ній надто велике декольте. Світанок у день весілля випав яскравий та ароматний. Я й знала, що так буде. Такі дівчата, як Алісія, за всі те, що хочуть. Хтось, мабуть, замовив сліце богів погоди. Не прискіпуйся, сказав Вілл, коли я йому це розповіла. Я навчалася в найкращого. Натан прийшов рано, він мав підготувати віла, щоб ми могли вийти до дев'ятої. Добиратися треба було дві години. Я додала зупинки для відпочинку, уважно плануючи наш маршрут, так, щоб ми мали всі наявні вигоди. Збираючись у ванні, я натягла панчохи на свої наново поголені ноги, наклала макіяж і знов його витирала, щоб, як гості, не подумали, бути я схожа на дівчину на виклик. Я насмілилася не обмотувати шию шарфом, але принесла накидку, яку могла б використати як шаль, якби почувалась надто оголеною. «Непогано? Еге!» Натан відступив назад, появивши моєму зорові віла в темному костюмі та волошковій сорочці з кроваткою. Він був чисто поголений, з легкою засмагою на обличчі. Сорочка робила його очі особливо яскравими. Несподівано здалася, що вони містять у собі блиск сонця. «Непогано?» – сказала я. «Як не дивно, я не хотіла говорити, який в нього насправді гарний вигляд. У будь-якім разі вона, напевно, пошкодує, що одружується з тим крикливим шматком з сала». Він звів очі до неба. «Ната, ми все маємо в сумці?» «Так, все на місці. Можна вирушати». Він повернувся до Віла. «Так, отже, ніяких поцілунків з подружками нареченої». «Якби він тільки захотів, – сказала я, – вони будуть одягнені в сукні й пахнутимуть кіньми. Вілові батьки вийшли, щоб провести його. Мені здалося, що вони допіру посварилися, інакше місіс тренер не стояла б далеко від чоловіка, так, наче вони були з різних графств чи ворожих таборів. Вона не розімкнула рук навіть тоді, коли, сидячи за кермом, я здала назад, щоб Віл міг сісти. Жодного разу вона не глянула на мене». «Не дайте йому напитись, Луїзо», – промовила вона, змітаючи уявну версинку з вілого плеча. «Чому?» – запитав Віл. «Я не за кермом?» «Ти повністю маєш рацію, Віле», – сказав його батько. «Мені завжди треба було випити чарку, або й дві, щоб пережити весілля». Навіть своє власне пробормотіла місіс Трейнер і голосно додала. «Ти вельми ошатний, синку». Вона опустилась на коліно, поправляючи канти вілових штанів. «Справді, дуже ошатно». «Ви також». Містер-трейнер схвально на мене глянув, коли я встала з водійського сидіння. «Дуже ефектно! Ану, Луїза, покрутіться!» Віла розвернув свій візок. «Тато, вона не має часу! Вирушаймо, Кларк. Гадаю, не гоже їхати у візку позаду нареченої!» Я закріпила візок Віла позаду і акуратно повісила його нарядний піджак над пасажирським сидінням так, щоб він не зім'явся. Відтак, відчувши полегшення, сіла в машину і ми вирушили». «Я могла сказати, яким буде будинок батьків Алісі, навіть ще не бачивши його. Фактично, моя уява непомильно виплодила, побачене далі. Коли пригольмувала, Віл запитав мене, чому я сміюся. Великий, у григоріанському стилі будинок священника, високі вікна якого були частково затемнені безліч блідих гліциній, а в'їзна алея брукована дрібним світлокоричневим гравієм, був ідеальною домівкою для полковника». Я вже могла уявити собі, як вона тут росла, з двома охайно заплетеними світлими косами, на своєму власному першому товстому поні, який стоїть на газоні. Два чоловіки у світловідбивальних жилетах скеровували транспорт на поле між будинком та церквою, що містилося позаду нього. Я опустила вікно. «А чи є паркованка біля церкви?» «Гості сюди, мадам!» «У нас інвалідний візок, і тут він застрягне в траві», – сказала я. «Нам треба бути відразу біля церкви. Дивіться, я заїду он туди». Вони глянули один на одного, щось проміж себе прохармакали. Перш ніж вони могли щось сказати, я під'їхала та припаркувалась у відокремленому місці біля церкви. «І тут усе починається», – подумала, піймавши Віллів погляд у дзеркалі, коли заглушила двигун. «Заспокойся, Кларк». «Усе буде добре», – промовив він. «Я цілком розслаблена. Чому ти думаєш інакше?» «Ти геть передбачувано. До того ж, ти відгризла чотири нігті, поки їхала». Я припаркувалася, вийшла з машини, обгорнулася накидкою і натиснула на пульт, щоб опустити пандус. «Добре», – сказала я, коли колеса віла тркнули з землі. У полі через дорогу від нас люди виходили з великих німецьких автівок. Жінки у рожевих сукнях бурмотіли щось до чоловіків, коли їхні підбори застрягали в траві. Усі вони були довгоногі та елегантні в блідих приглушених барвах. Я поправила волосся, роздумуючи, чи не наклала забагато рум'ян. Підозрювала, що мала вигляд одного з тих пластикових помідорів, з якого видушують кетчуп. Отже, як ми сьогодні граємо? Вілл ледь видимо всміхнувся куточками вуст. Щиро? Так, мені треба знати, і, будь ласка, не кажи, що і трепет, ти плануєш щось жахливе? Очі віла зустрілися з моїми, бездонно сині, хмарка метеликів знялася в моєму животі. Ми збираємося поводитися надзвичайно добре, Кларк!» Криця метеликів шалено затріпотіли в мені, не наче вони були в пасті грудної клітки. Я почала говорити, але він мене перебив. Слухай, ми будемо робити лише так, щоб було весело, сказав він. Весело? Наче я виправа на весілля до колишньої могла б бути менш болючою за операцію з видалення зубного нерва. Отім, це був вибір Віла. Вілів день. Я зітхнула, намагаючись опанувати себе. Лише одне але, сказала я, укотре поправляючи накидку. Що? ти не гратимеш Крісті Брауна. Якщо ти будеш удавати Кристі Брауна, я покину тебе з цими розумниками і поїду додому». Коли Віло розвернувся і покотився до церкви, я почула, як він пробурмотів. «Зануда». Ми відсиділи церемонією «Без пригод», Алісія, як я й думала, була надзвичайно красива. Її шкіру вкривала бліда карамель. Сукня з косим надрізом, з не зовсім білого шовку ковзала по стрункій фігурі, наче вона не посміла б там зупинитись без дозволу. Я пильно дивилась на неї, коли вона проплила проходом, роздумуючи, як то воно бути високою, цибатою і мати такий вигляд, який більшість із нас бачила хіба на відретушованих плакатах. Мені було цікаво, чи робила її зачіску та макі до професіоналів. Чи були на ній стяжні труси? А вже ж ні. Вона б одягнула білий шматок чогось мережевної. Білизну для жінок, яким насправді не треба нічого підтримувати. Білизну, яка коштує більше, ніж моя тижнева зарплатня. Тоді, як священник шість бубонів, а маленькі взуті у балетки подружки нареченої човгалися на лавках, я роздивлялася інших гостей. Там практично не було жодної жінки, яка б не могла з'явитись на сторінках глянцевого журналу. Їхнє взуття, яке посувало до їхніх нарядів, точно в тон, здавалось, ніколи не носили. Молодші жінки елегантно стояли на 4 чи 5-дюймових шпильках з ідеальним педикюром. Старші жінки на невисоких тонких підборах були одягнені Структуровані костюми з рівними, плечима і шовковою підкладкою в контрастних барвах. На них були капелюхи, на які, здавалося, не закон гравітації. За чоловіками не було так цікаво спостерігати, проте майже всі вони там мали ту ауру, яку я подеколи помічала у вілла». «Ауробагатство та права, відчуття, що життя навколо влаштовується відповідно. Я думала про компанії, якими вони порядкують, світ, у якому вони живуть. Мені було цікаво, чи помічають вони таких людей, як я, які нянчать їхніх дітей, чи обслуговують їх у ресторані або танцюють стриптиз для їхніх колег по бізнесу», – подумала я, пригадавши співбесіду в службі зайнятості. Весілля, на які ходила я, зазвичай, мали розділяти сім'ї нареченої та нареченого через побоювання, що хтось порушить умови обіцянок. Віл і я розташувалися в задній частині церкви. Візок Віла був якраз із правого краю моєї лавки. Він одважно дивився калісія йшла проходом, проте обличчя його нічого не виражало. 48 хористів, я порахувала, співали щось латиною. Руперт спітнів у своєму смокінгу, підвів брову, неначе почувався задоволеним і воднораз трохи божевільним. Ніхто не плескав і не веселився, коли їх оголосили чоловіком і дружиною. Руперт трохи зніяковів, схилився до своєї нареченої так, неначе хотів вийняти ротом яблуко з води і трохи не влучив у її рот. Мені було цікаво, чи вважав вищий клас, що зациклюватись біля вівторя – це трохи занадто. І потім усе закінчилося. Він попрямував до виходу. Я дивилась на його потилицю. Піднято вгору і незвично поважно. Та хотіла запитати, чи не було помилкою приїхати сюди. Я хотіла запитати, чи він досі має почуття до неї. Я хотіла сказати, що він був занадто гарний для цієї дурненької карамельної жінки. Байдеже, що міг запропонувати вигляд і що… «Я не знаю, що хотіла ще сказати. Я просто хотіла зробити краще. З тобою все гаразд?» – запитала я, наздогнавши його. «По суті, нареченим мав бути Вілл. Він декілька разів кліпнув». «Чудово!» – відказав він, і немов затримавши на мить повітря, видихнув його. Тоді глянув на мене. «Хотімо, візьмемо щось випити». Великий намет стояв у саду, оточений стіною, скованою брамою, яку умалювали гірлянди з блідорожевих квітів. Бер, розміщений у дальньому кінці, повнився людьми, тому я запропонувала Вілові зачекати мене зовні, поки піду й принесу випити. Я кружляла поміж столів, накритих білими ляними скатертинами, на яких було стільки столових приборів і склядного посуду, скільки я з роду віку не бачила. Стільці мали позолочені спинки, такі, які можна бачити, на показах мод, а білі ліхтарики висіли над кожною вазою з фрезіями та ліліями. Повітря настільки виповнював запах квітів, що мені важко було дихати. «Пімс?» – запитав бармен, коли я дісталась до місця. «М?» – я озирнулася і побачила, що це був єдиний наявний напій. «О, добре, два, будь ласка». Він усміхнувся до мене. «Певно, інші напої з'являться пізніше?» Міс Девер хотіла, щоб усі гості розпочали спімс. Бармен позмовницький гляну на мене. Злегка зведена брова виказувала його думку про це. Я пельно глянула на рожевий трунок з лимонадом. Мій тато сказав, що найп'янішим завжди були найбагатші люди, тож я була здивована, що вони навіть не починають весілля з алкоголю. «Мабуть, так має бути», – мовила я, і взяла в нього склянки. Коли я знайшла Віла, з ним розмовляв якийсь чоловік. Молодий, в окулярах, він трохи силився, поклавши одну руку на візок Віла. Сонце вже підбилося високо, і мені треба було мружитися, щоб їх побачити. Я збагнула сенс усіх тих креслетих капелюхів. «Так добійся приємно знов побачити тебе, Віле», – сказав чоловік. Офіс без тебе не той. Не сказав би, що аж дуже, але не той. Просто не той. Він був схожий на молодого бухгалтера, той тип чоловіка, якому насправді зручно лише в костюмі. Дуже грешно з твого боку. Це було якось так дивно, наче ти впав в скелі. Сьогодні ти на місці, порядкуєш усім, а назавтра нам заставалось лише уявляти. Він глянув угору, помітивши, що я стою біля них». «О!» – сказав молодик, і я відчула, як його очі зупинились на моїх грудях. «Здорові! Луїза Кларк, познайомтеся, Фредді Деревантом!» Я поставила вілову склянку на підставку і потисла чоловікові руку. Він поправив окуляри. «О!» – сказав він знову. «А! Я вілова подруга!» – мовила я і несвідомо поклала легеньку руку вілові на плече. Тоді життя вже не таке й погане, сказав Фредді Дервент, із сміхом, який був трохи схожий на кашель. Він почервонів під час розмови. У всякому разі, мушу спілкуватись. Ви знаєте, ці речі, ми маємо розглядати їх як можливість налагодити зв'язки та знайомства. З усім тим, Віле, радий був зустріти вас. Справді, і вас, міс Кларк. «Він гречний», – мовила я, коли молодик відійшов. Я забрала руку з вілового плеча і добрячо випнула свого пімза. Насправді він був смачнішим, ніж здавався. Мене тільки стривожила трохи наявність Огірка. «Так, чолов'я ганів року?» «Не надто незграбний? «Ні», – він глянув мені в очі. Ні, Кларк, зовсім не незграбний. Немов під прикладом Фредді Дервента, протягом наступної години ще декілька людей підійшло до Віла привітатися. Дехто хто стояв трохи віддалік, наче це звільняло їх від конечної потреби ручкатися, тоді як інші підтягували штани та присідали біля його ніг. Я стояла поруч і мало говорила. Видно було, як Вілл трохи заціпенів, коли наблизилися дві з них. Один дебелий прямолінійний чоловік із сигарою, ставши напроти віла, схоже, не знав, що казати і бовкнув «Убій гарне весілля, еге, думаю, наречена малочудовий вигляд». Певно, він не знав романтичної історії Алісії. Другий, схожий на ділового конкурента Віла, повівся дипломатичніше, проте в його прямому погляді, у його прямолінійному запитанні про стан здоров'я було щось таке, що я бачила, це змусило Віла напружитись. Вони були як ті собаки, що кружляючи побіля один одного, ось-ось вишкірять зуби. Новий гендиректор моєї колишньої компанії, мовив Вілл, коли чоловік нарешті відійшов, махнувши рукою. Думаю, він лише хотів переконати, що я не спробую влаштувати переворот. Сонце почало пражити, сад перетворився на пахучу яму, і люди шукали захистку під поцяткованими деревами. Я відвезла Віла в намет, переживаючи через його температуру. Всередині були вімкнені великі вентилятори, які ліниво джащали над нашими головами. У під накриттям льтанки грав струнний квартет. І все було схоже на сцену із фільму. Плинучи по саду, Алісія, мов земне видаво, посила всім повітряні поцілунки і радісно вигукувала, але до нас не наближалося. Я дивилась, як Віл висушив дві склянки пімзи і таємно раділа. Обід подали о четвертій. Досі дивний час для обіду, та як завважив ВІЛ на те й весілля. Здавалося, час розтягнувся і став безцільним. У будь-якому разі його протікання було розмите нескінченними напоями та безладними розмовами. Не знаю, чи то через спеку, чи можливо обстановку, але поки ми дістались до нашого столу, я почувалася майже п'яною. Коли зауважила, як щось недоладно, лепечу до старшого чоловіка ліворуч від себе, я зрозуміла, що це насправді можливо. «Чи є якийсь алкоголь у цій суміжі пімс?» – спитала я Віла після того, як перевернула в місцільнички собі на коліна. «Так само, як у вині». Нажахана я вирічилась на нього, певніше казавши на от з них. «Жартуєш? У ньому були фрукти? Я думаю, це означає, що напій безалкогольний. Як я відвезу тебе додому?» «От так нянька», – промовив віл, звівши брову. «Цікаво, яка ціна буде моєму мовчанню перед мамою?» Мене приголомшила вілова поведінка протягом усього дня. Я подумала, що матиму мовчазного віла, саркастичного віла, щонайменше тихого віла. Однак він був чарівний з усіма. Навіть подача супу на обід не потребувала його. Він лише ввічливо запитав, чи хотів би хтось обміняти його суп на свій хліб. І дві дівчини з дальньої сторони столу визнавши, що не терплять пшениці, майже кинули свої булочки на нього. Що найбільше я переживала, як мені притверзіти, то оптимістичнішим та безтурботніше став ВІЛ. Старша жінка у праву руч від нього виявилася колишнім членом парламенту, яка боролася за права інвалідів. Вона була однією з тих кількох людей, які говорили з ВІЛом без найменшого дискомфорту. Якоїсь миті я побачила, що вона годує його шматком рулету. Коли жінка на деякий час підвелася і вийшла з-за столу, ВІЛ сказав, що вона колись сходила на Келіманджаро. «Люблю бувалих у бувальцях, таких, як ця», – мов він. «Лишень уяви її з мулом, пакатом бутербродів, міцна, як старі черевики». Мені пощастило менше з чоловіком, який сидів ліворуч. Він витратив лише близько чотирьох хвилин, ставлячи найкоротші запитання про те, хто я, де живу, кого я там знаю, щоб збагнути, бо цім я нічого не скажу такого, що може його зацікавити. Він обернувся до жінки ліворуч, покинувши мене мовчки справлятися із залишками мого обіду. Я з віла, коли віла колишчую, вілова рука зсувається з візка поруч мене, і долоня його лягає на мою руку». Глянув вгору, він мені під моргою. Узявши його руку, я потисла її, вдячно вдивляючись вілові в очі. І тоді він від'їхав військом на шість дюймів і прилучив мене до розмови з мері Ролінсон. «То Віл каже, ви за нього відповідаєте?» – мовила вона. Її принизили блакитні очі та зморшки говорили про життя, у якому не було часу для процедур і з догляду за шкірою. «Намагаюся?» – відказала я, зеркнувши на нього. «І ви завжди працювали в цій галусі ні, я раніше працювала в кав'ярні. Непевно, що сказала б ще комусь на весіллі таке, але Мерію Ролінсон схвально кивнула. Я завжди думала, що це має бути досить цікава робота. Якщо тобі подобаються люди, і ти вельми допитлива, я саме така. Вона радісно всміхалася. він забрав руку назад на візок. Я намагаюся заохотити Луїзу робити ще щось, щоб трохи розширити її, її круговид. «Що ви плануєте?» – запитала вона мене. Вона не знає, мовив він. Луїза одна з найрозумніших людей, яких я знаю, проте я не можу змусити її побачити власні можливості. Мері Ролінсон зіркнула на нього. Не опікуйся, нею, любий, вона цілком спроможна відповідати за себе. Я кліпнула. Певніше я думаю, з поміж усіх людей саме ти мав би знатися передусім, додала вона. Він наче збирався щось сказати, але передумав. Він пильно глянув на стіл і злегка похитав головою. Але всміхався. Гадаю, Лоїза, що ваша робота нині забирає страшенно багато розумової енергії. Не думаю, що цей парубок – один із найлегших клієнтів. Цілком згідно. Але ВІЛ має рацію щодо передбачення можливостей. Ось моя візитівка. Я член правління добродійної організації, яка заохочує на перекваліфікацію. Можливо, в майбутньому ви захотіли б думати щось інше. Я дуже щаслива працювати з ВІЛом. Дякую. Я взяла візитівку, яку вона простягнула, незважаючи на мою відповідь, трохи приголомшена тим, що ця жінка проявила найменшу цікавість до того, що я робила у своєму житті. Але навіть узявши її, я почувалася самозванкою. Не було ніякого шансу покинути роботу, навіть якби я знала, чого хочу навчитись. Я не була певна, що я саме та людина, яка їй підійде перекваліфікація, а проте основним своїм завданням було підтримувати у віллі життя, не дати йому померти. Я настільки заглибилась у власні думки, що на деякий час перестала слухати співрозмовників Це дуже добре, що ви подолали основні труднощі, скажімо так Знаю, що дуже важко різко перебудувати життя навколо нових сподівань Я пильно дивилася на залишки лосося пашот, ніколи не чула, аби хтось так розмовляв із віллом Нахмурившись, він дивився на стіл, а тоді знову обернувся до неї Я не впевнений, що основні труднощі позаду, проказав він тихо Якусь мить вона дивилась на нього, а тоді глянула на мене. Я подумала, чи не зрадило мене часом моє обличчя. «Усе потребує часу, Віле», – сказала вона, торкнувшись його руки. «І саме до цього ваше покоління важко пристосовується. Ви всі виросли у сподіванні, що все буде відбуватись за вашими умовами майже миттєво. Ви всі гадаєте, що проживете те життя, яке обрали, особливо такий успішний чоловік, як ти. Але на все потрібен час». «Місіс Ролінсон, Мері, я не сподіваюся одужати», – сказав він. «Я не говорю про фізичне», – мовила вона. «Я говорю про навчання користуватись новим життям». І саме тоді, коли я чекала, що відповість свіл, почувся голосний стук від ложки об склянку. Кімната затихла у сподіванні тостів. Я ледве чула, що вони говорили. Один за одним чоловіки у смокінгах, наче звертались до людей і місць, яких я не знала, викликаючи ввічливий сміх. Я сиділа, наминаючи трюфелі з чорного шоколаду, які подали на стіл у срібних кошиках. Випила три чашки кави у ряд, отож до відчуття сп'яніння додали нервованість і збудження. Зате Вілл був уособленням тиші Він сидів і дивився, як гості аплодують його колишній дівчині І слухав, що ходив Руперт про те, яка вона надзвичайно чудова Ніхто не помітив його не знаю, може, тому, що вони не хотіли ранити почуття Віла, а можливо через те, що його присутність там насправді викликала деякі збентеження. Лише зрідка Мері Ролінсон схилялась і шепотіла щось йому на вуха, а він злегка кивав, наче погоджувався. Коли в нарешті вщухли промови, з'явилась маса працівників, які стали звільняти осердя кімнати для танців. Він нахилився до мене. Мері нагадала, що по дорозі є дуже гарний готель. Зателефонуй їм і дізнайся, чи можемо ми там зупинитись. «Що?» Мері подала мені назву і номер телефону, нашкрябані на серветці. «Усе нормально, Кларк», – сказав він тихо, так, щоб вона не почула. «Я заплачу. Іди, і тоді зможеш перестати хвилюватись про те, скільки випила. Витягни мою кредитку і сумки. Вони, певно, захочуть одержати номер». Я витягла кредитку, взяла свій мобільний телефон і пішла далеко в сад. У них було дві кімнати, одно і двомісно на першому поверсі. Так малися вигоди для інвалідів. «Чудово», – сказала я, трохи не крикнула, коли мені назвали ціну. Я дала їм номер кредитної картки Віла, відчуваючи напад слабкості. «Ну», – запитав він, коли я повернулась. «Зробила, але затнулася я і додала, скільки коштують дві кімнати». «Добре», – сказав він. «Тепер подзвони своєму чувакові і скажи, що залишаєшся на ніч, а тоді випий ще склянку. Мені б то вже, напевно, припало до сподоби, якби ти напилась за рахунок батька Алісії». І я так і вчинила. Щось сталося того вечора. Світло потьм'яніло, так що наш маленький стіл став менш помітним. Вечірній бриз пом'якшив отой приголомшливий аромат квітів. А музика, вино і танці означали, що в найнесподіваніших місцях ми насправді почали діставати насолоду. Він був найрозслабленішим за весь час нашого знайомства. Затиснутий поміж мною та Мері, він розмовляв із нею та всміхався. І було щось таке в тому короткому щасті, що відштовхувало тих людей, які в іншому випадку могли б позирнути на нього жалісливим оком або скоса. Він змусив мене позбутись накидки і сидіти рівно. Я зняла його піджак і послабила краватку. Ми обойко намагались не хихотіти, дивлячись на танці. Годі передати, наскільки краще я почувалась, коли побачила, як танцює еліта. Чоловіків, здавалося, вдарило струмом, а жінки наставляли мізинчики до зірок і гляділися страшенно сором'язливими, навіть коли крутилися. Мері Ролінсон декілька разів пробурмотіла. «Боже мій!» – вона глянула на мене, і її мова ставала дедалі солодшавою з кожним випитим келихом. «Луїзо, ви не хочете піти показати на що здатні?» «Боже, ні!» «Дуже розумно з вашого боку. Я бачила кращі танці в клятому дискоклубі юних фермерів. О дев'ятій я одержила повідомлення від Натана. «Усе нормально?» «Причудово! Хочеш вір, хочеш ні, Вілл добряче проводить час. А воно так і було». Я дивилася, як він сильно сміявся, коли Мері йому щось сказала, і в мені росло щось дивне і напружене. Я побачила, що це може діяти. Він міг бути щасливим, якби його оточували правильні люди, якби йому дозволили бути вілом, а не людиною в інвалідному візку, зі списком симптомів і об'єктом для жалощів. А потім о десятій годині вечора почалися повільні танці. Ми дивились, як Руперт кружляв за лісою по танцмайданчику. Їх супроводжували оплески глядачів. Її волосся почало спадати, і вона обвила руками його шию, наче потребувала підтримки. Рупертові руки обхопили її і зімкнулись на спині. Хоч вона й була вродлива та багата, я відчувала жаль до неї. Я думала, що вона зрозуміє, що втратила вже тоді, коли буде запізно. Посеред пісні до молодят приєдналися інші пари, тож самих наречений вже не було видно, та й розмова Мері про пільги до глядача мене відвернула. Коли зводжу очі, бачу, якраз перед нами стоїть вона, супермодель у своїй білі шовковій сукні. Мені стало страшно. Алісія як і в ком, з Мері, трохи пригнулася, так, щоб Віл міг почути її крізь музику. Її обличчя було трохи напружено, начебто вона готувалась перш ніж підійти. Дякую, Віл, що прийшов. «Справді!» Вона скосо подивилась на мене, але нічого не сказала. «Мені дуже приємно», – відповів Віл одразу. «Ти маєш чарівний вигляд Алісії. Це був чудовий день». На її обличчі промайнули подив, а потім ледь помітна туга. «Справді? Ти справді так думаєш? Я таке думаю, маю на увазі, я так багато хочу сказати». «Та годі тобі, Алісії», – мовив він, «Немає потреби. Пам'ятаєш Луїзу?» «Так?» Запала коротка мовчанка. Я бачила, як Руперт крутився в тіні, насторожено всіх нас роздивляючись. Вона озернулася на нього і ледве помахала рукою. У будь-якому разі дякую, Віле. Молодець ще прийшов. І дякую за... дзеркало. Так, мені безумовно сподобалось воно. Вона звелася і пішла назад до свого чоловіка, який стиснув їй руку та відвернувся. Ми дивились, як вони перетнули танцювальний майданчик. Ти не купував їй дзеркало? Я знаю. Вони все ще розмовляли, і Руперт зиркав на нас. Схоже, він не йняв віри, що ВІЛ був просто люб'язний. Зауважте, я теж. Чи це турбує, турбувало тебе? запитала я його. Він відвернувся від них. Ні, усміхнувся до мене Віл. Його усмішка вийшла трохи однобока через випити, а очі були сумні й водораз задумливі. І тоді, коли там на якусь мить порожнів перед наступним танцем, я чомусь запитала Віле, що скажеш? Покрутиш мене? Що? Ану ж бо, дамо цим нагідникам там для розмов. Гарно, сказала Мері, піднявши склянку, в біса круто. Ходімо, поки музика повільна, бо не думаю, що ти зможеш вистрибувати на цій штуці. Я не дала йому вибору, обережно сіла вілові на коліна, обхопивши руками його шию, щоб утриматись на місці. Він з дивився мені в очі, наче роздумував, чи може мені відмовити. Тоді все-таки несподівано викотив нас на майданчик і почав кататися маленькими колами під блискучим світлом дзеркальних куль. Я одночасно почувалася дуже сором'язливо і трохи істерично. Я сиділа під кутом і це означало, що моя сукня задарилася до середини стегон. «Оближ її!» – прошепотів він мені на ухо. «Це... Давай, Кларк, не відпускай мене тепер!» Я заплющила очі та обвила руками його шию, притулившись щокою до його щоки, вдихаючи цитрусовий запах вілового лосьйону після гоління. Чути було, як він могикав під музику. «Вони все ще приголомшені?» Запитав він. Я розстолила одне око і дивилася у тьмяне світло. Кілька людей схвально усміхались, але більшість, здавалося, не знала, що з цим робити. Мері підняла келих. А потім я побачила, як на нас дивилася Алісія з пониклим обличчям. Коли вони побачили, що я дивлюся, то відвернулася, щось промовила до Руперта. Він похитав головою, не ми вчиняли щось ганебне. Я відчула, як грайлива усмішка з'являється на моєму обличчі. Отак, мовила я. Ха, підсунься ближче, ти пахнеш фантастично. І ти, проте якщо й далі вертимеш ліворуч, я можу впасти. Він змінив напрямок мої руки ще тісніше обвели його шию. Я трошки відхилилась, щоб подивитись на нього. Більше не соромлячись, він дивився на мої груди. Та що я сиділа, то щиро оказавши, він не мав більше куди дивитися. Відвівши погляд від упадини між грудьми, він підвів брову. «Думаю, панна Кларк, ви б ніколи не допустили, щоб ваші перса були так близько до мене, якби я не був в інвалідному візку», – сказав він. Я пильно на нього подивилася. «А ви, пане Вілл, ніколи б не визирались на мої груди, якби не були в інвалідному візку». «Що? А вже ж визирався б!» «Ні, ви були б надто заклопотані спогляданням високих білявок з безконечно цибатими ногами і пішним волоссям, тих, які вчувають запах грошей за сорок кроків, і в будь-якому разі мене б тут не було. Я б подавала напої он там, одна з невидимок». Він закліпав очима. «То що, правду кажу?» Віл глянув на бар, а тоді знов на мене. «Так, але на свій захист, Кларк, я мушу відповісти, що був телепнем». Я вибухнула сміхом, таким голосним, що ще більше людей подивилося в наш бік. Я спробувала посерйознішити на обличчі. «Вибач», – пробурмотіла я, – «схоже, я стаю істеричною». «Знаєш що?» Я могла б дивитись на його обличчя всю ніч, на його зморшки в кутиках очей, на місце, де шия переходить у плечі. «Що?» «Деколи, Кларк, ти єдина змушуєш мене хотіти вставати вранці». «Тоді поїдьмо кудись», – Слова вилетіли швидше, ніж я зрозуміла, що хочу сказати. Що? Поїдьмо кудись, проведімо десь із тиждень там, де нам буде просто весело. Ти і я, жодного з цих. Він чекав. Телепнів? Телепнів. Скажи так, Віле, нужбо. Він не відводив від мене очей. Я не знаю, що говорила йому, не знаю, звідки це все з'являлося. Я тільки знала, якщо не змушу його сказати так цього зоряного вечора з фрезіями, зі сміхом і мері, тоді я вже не матиму зовсім жодного шансу. Будь ласка. Секунди перед тим, як він відповів, видалися мені вічністю. Добре, сказав він.